Fahamu adhabu ya viboko matakoni ilivyomkosanisha bill clinton na rais wa singapore umemwahi ifanya jambo dogo kabisa ukadhani ni sawa ila madhara yake yanakuja kuhusisha familia nzima unabaki kujilaumu mara mbili mbili huku kijiona unakamkosi flani hivi kwa Kiswahili cha mtaani tunasema una kimavi au na kigundu au hauna kismati wewe inabidi ukoe maji baharini bas hili lilimkuta kijana Marekani alikuwa akiishi nchini Singapore alifahamika kwa jina la Michael Peter Fay alizaliwa tarehe 30 mwezi Mei mwaka 1975 huko nchini Marekani Mnamo mwaka nne na miaka kadhaa haukuwa mwaka mzuri kwa mahusiano ya nchi mbili duniani yani nchi ya Marekani ikiongozwa na La Billy Clinton na nchi ya Singapore ikiongozwa na Ong, on tenong sakaili linaanzia na kisa cha ongezeko la wizi wa alama za barabarani na uaribifu wa magari ya watu mtaani mnamo Oktoba mwaka elfu moja mia tisa tisa The street Times gazetikula Singapore la lugha ya Kiingereza, lilipoti kwamba uharibifu wa magari katika Singapore ulikuwa kiongezeka kila uchao. Magari yaliokuwa yamegeshwa kwenye parking za watu yalikuwa kiaribiwa na kumwagiwa rami na mengine kukwanguliwa rangi, huku mengine yakipakwa rangi nyekundu kwa mtindo wa kupuliza splay, na hata kukwanguliwa na visu. Madereva wa walalamika kuwa tairi zao zilitobolewa tobolewa na vitu vinye nchakali. Hali hii ilisambaa mpaka katikati ya jiji, magari mengi Patikana akiwa na, na mikwaruzo milefu Moja wa wanga alalamika kwamba Alazimika kurekebisha garake Mara sita katika muda wa miezi sita Yani kila kurekebisha Wauni walipita nalo na kufanya mambo yao Msako kaanza Taratibu na hatimaye polisi walifanikiwa mkamata kijana Aitoa Andy Shiu Chi Ho Mwenye umri wa miaka kuminasita Raia wa Hong Kong Kijana Andy Akukamatua akialibu magari Lakini alishitakiwa Kwa ishu ya kuendesha gari la babake bila leseni Baada ya kumuhoji Shiu polisi waliona ni vyema Waanze kuhoji vijana na wanafunzi kadhaa wakigeni kutoka katika Singapore American School na moja kati ya waliojiwa ni kijana Michael Peter Faye raia wa Markanni aliyelikuwa akisoma na kuishi nchini Singapore Faye alikiri makosa ya kuharibu magari hayo pamoja na kuiba arama za barabarani ni hapo dioasamo wa Marekani na Singapore ulipoanzia yawezekana walikuwa na makuchukizano mengine ya ndani kwa ndani ambayo pengine ulimwengu hao kutambua sualahili lafey liliibwa tension kubwa kisiasa na kidiplomasia katika pande zote mbili chini ya sheria ya kifunguaribifu ya mwaka elfu moja sita iliyopitishwa awali ilikuzuia kuenea kwa micholo kwa njia graf yenye kulenga siasa au wanasiasa ambazo zilikuwa marufuku au maarufu sana kwa wakati huo katika kufikisha ujumbe sheria hiyo iliadhibu haswa uharibifu wa mali ya serikali na raia wake hivyo fei alikutwa na atia akaukuwa miezi minne jerah na pia katozwa faini ya adora za Singapore eltu mia tano sawa na dola za Kimarekani elfu mbili na mia mbili nne na dhabu ya mwisho ikawa ni kupigwa fimbo sita matakoni wakati mwenzake shiu ambaye alikana hatia alihukumiwa kifungo cha miezi minne gerezani na viboko kumi matakoni hapa ndipo mtiti ulipoanza au mzuka ulipoanza na ugombi mkubwa kuibuka nchi ya Marekani kupitia barozi wake nchini Singapore hawakuwa tayari kuona kijana wao ula bakola sita msimamo rasmi wa serikali ya Marekani ulikuwa kwamba. Ingawa ilitambua sheria na haki ya Singapore ya kumuadhibu fei ndani ya utaratibu unaustaili wa kisheria adhabu ya kupigwa viboko ilikuwa kubwa kwa kijana ambayo alifanya uwarifu sio na vurugu Ubalozi wa Marekani katika Singapore ulionyesha ya kwamba uaribifu wa grafit kwenye magari haukuwa wa kudumu lakini kupigwa viboko kungemuacha Faye na makovu ya kimwili na kisaikoroji. Nae, Lais Bill Clinton, alitaja adhabu ya Faye kuwa nikubwa kupindukia na yenye makosa na kuishinikiza serikali ya Singapore. Kumpa Faye Uruma, kutokana na viboko na kutokana na kupigwa viboko, mvutano huo ukawafikia maseneta wa marikani ambao wakamua kuandika barua ya saini barua kwa serikali ya Singapore wakiiomba hurumiwa kwa kijana wao serikali ya Singapore ilikaza na kusema kwamba watu wa Singapore wanaovunja sheria walikabiliwa na adhabu sawa na fei na kudai kwamba sheria za Singapore zilisababisha jiji hilo kutokuwa na historia ya uharibifu na vurugu ya aina hiyo kwa muda mrefu kwa kuwa hali kuwa tete Laisi wa Singapore akaamuru dhabu ishuke kidogo ambapo Fei angechapa bakora 4 badala ya 6 kama kuonesha heshima kwa ombi la Bill Clinton na Xiu alipunguziwa adhabu kutoka viboko 12 hadi viboko 6 baada ya rufaa kama hiyo ya msamaa Fei alipigwa bakora mnamo Mei 5 mwaka wa 1994 Kesi si ilipata mashiko makubwa katika vyombo vya habari Marekani na nchi za magharibi huku watu wa haki za binadamu nao wa hoja zao kuhusu aina hiyo ya adhabu idadi kubwa ya waamerika waliunga mkono kupigwa viboko kwa fei wakidai kwamba Singapore ilikuwa na haki ya kutumia adhabu ya viboko na kwamba marekani haikutoa adhabu kali ya kutosha kwa waharifu wake wadogo ambao baadae wanakuwa waharifu su wengine walisitiza bayana ya kwamba Waamerika wanapoenda nje ya nchi zao wanatakiwa kumbuka wako chini ya sheria na kanuni za azabu za nchi wanazotembelea. Baada ya adhabu ya fei tekelezwa, ofisi ya mwakilishi wa biashara Marekani ilisema itajaribu kuzuia mkutano wa kwanza wa mawaziri wa shirika la biashara duniani kufanyika nchini Singapore baada ya kuachiliwa kutoka gerezani mnamo Juni mwaka 1994. fei alirudi nchini kwao Marekani kuishi na baba yake mzazi katika mahojiano yake na Larry King wa CNN mnamo Juni mwaka wa 1994 tarehe 29. Fei alikiri kuchukua alama za barabarani lakini akakana kuharibu magari. Fei amekuwa mtu wa matukio kwa muda mrefu. Mara kadhaa amealipelekwa polisi kwa makosa ya uzembe barabarani, kukutwa na vilevi kama bangi na madawa mengine ya kulevya. Na atakumpiga baba yake mzazi. Naam, mnamo Juni mwaka wa 2010 Kesi ya fei ilibuka tena katika habari za kimataifa baada ya raia mgeni mwingine kutoka nchini Uswis akiwa nchini Singapore kuhukumiwa kifungo cha miezi mitano jera na azabu ya viboko vitatu kwa makosa ya kuharibu treni haya ndo mambo ambayo yanatokea katika nchi za wenzetu sijui kama Kwa kwetu huku itakuwati na bado baadhi ya nchi kubwa kubwa wanajaribu kutetea raia zao. Raia wao wamekuwa wakijisa au wakiuwa nchi za watu. Wamesa au, kwamba sheria wanazokutana katika nchi za watu ni tofauti na sheria walizoziacha nyumbani kwao. Wa. Hii ndo story ambao ileta utata kidogo miaka 94. Story iliyokosanisha laisi Billy Clinton na laisi wa Singapore. Na simuliaji wako, Angko Baba.